És dimarts 14 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us recordarem que des d'aquest passat cap de setmana hi ha en servei un nou aparcament gratuït a Llafranca amb 75 places a 10 minuts de la platja. En aquest informatiu també conversarem amb la doctora Núria Comas, directora d'Atenció a la Dependència dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà per parlar de la darrera persona amb Covid que va ser donada d'alta el passat cap de setmana a la residència Palà fruigell La informació comarcal ens portarà a parlar de l'acord per renaturalitzar Radio Liberty a Pals. Tornarem cap al nostre municipi per explicar-vos que el sector sorer participa a la campanya solidària Enoturismo a Sanitarios amb l'entrega de 2.500 clauers. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una notícia que té a veure amb el cap de setmana i és que el Banc de Sang i Teixits de Girona fa una crida per rebre donants en la jornada d'aquest dissabte. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, és dimarts 14 de juliol i començarem aquesta primera informació que ens portarà a recordar-vos que des d'aquest passat cap de setmana l'Ajuntament de Palafrugell ha habilitat un nou aparcament gratuït a Llafranc situat al carrer Ciceró número 16.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 Al terreny, recordem, que ja era municipal i el que ha fet el consistori ha estat arrenjar-lo per tal que el ferm sigui regular. Paul Lledó, regidor de servei i Mobilitat, ho explicava així a Ràdio Palafrugell. Aquest aparcament nou de Llafranc, que és l'aparcament del carrer Ciceró, està situat al mateix nucli de Llafranc i està justament al final de l'avinguda del mar.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 En aquest sentit doncs aquest aparcament segueix perfectament la línia de la política d'aparcaments que tenim des de l'ajuntament d' aparcaments perifèrics, aparcaments en aquest cas allunyat del nucli que és el passeig i la zona de platges on de tenim activitat econòmica i lúdica i que per tant han de ser espais destinats a les persones espais destinats a les persones que vagin a la platja que vagin a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 Així, amb aquesta nova actuació, Lledó es mostrava optimista de cara a pacificar la zona del Far, una de les més visitades del municipi. Per tant, recordem que amb aquesta nova ampliació, el nucli de Llafranc, aquest estiu s'han ampliat en quasi unes 200 places noves d'aparcament. A més a més, d'altra banda, en la darrera conversa que manteníem la setmana passada en aquesta sintonia amb el regidor de mobilitat, amb en Pau també ens avançava que aquesta, la, de, que la setmana en la qual ens trobem eh, avui immersos, havia de ser una setmana clau perquè la nova tecnologia de Smart City es posés en funcionament a Palafrugell amb aquests aparcaments intel·ligents, el primer que ha d'estar ubicat aquí al pàrquing del Casal, doncs eh, Pau recordava que aquesta ha de ser una setmana clau recordant que les actuacions del Departament de Mobilitat a peu de carrer es farien fins aquest divendres 17 de juliol per tant doncs estarem amb atents i ens posarem en contacte també una setmana més amb Pau per saber si finalment s'ha pogut fer aquesta instal·lació la qual Pau Lledó doncs, es mostrava convençut i assegurava que aquest estiu la l'Smart City arribaria a Palafrugell. Seguim amb informacions relacionades amb casa nostra, canviem però de tema, anem a parlar de salut i en aquest cas referent a la salut que hi ha a la residència Palafrugell la Gent Gran, un dels punts més castigats de la comarca pel que fa al coronavirus. Eh, recordem doncs, que la darrera conversa que manteníem amb els serveis de salut integrats vaja a ens parlaven dels darrers casos de Covid que hi havia a la planta, uns casos que venien doncs, des de l'inici de la pandèmia, i precisament aquesta setmana... Coneixíem a través de les xarxes socials que la darrera persona que patia aquesta malaltia havia estat donada d'alta aquest passat cap de setmana. I per comentar aquesta notícia nosaltres ens posem en contacte a continuació amb la doctora Núria Comas. Bon dia, doctora. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Doncs eh, moltes gràcies, eh, doctora Núria Comas, per atendre la nostra trucada. La, la Núria Comas...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 donant dalt a la, la darrera persona que havia passat la malaltia del Covid a, a la residència. És així, no, doctora? Sí, de fet és així, l'únic que l'aclariment és que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 Uh, uh, la, la situació actual de moment uh, ens fa fer optimistes també per aquestes vacances que heu donat eh, els professionals de, de, del Servei de Salut Integrat vagen Empordà, que poder de moment aquí sembla que estem uh, contenint bé no, la, la, aquests rebrots Sí, de moment, de moment eh, però realment estem tots amb la bombeta vermella posada encara, eh. Mm. Eh, podem dir que no, que no que ara no ens ha arribat un brot tan significatiu com poden estar patint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 perquè la tranquil·litat del tot no la tenim, eh? estem molt amatents amb el està passant també a l'hospitalet, eh? mm. si passa als altres llocs ens doncs pot passar aquí, eh?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 I després de sobrepassar l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, dimarts, és moment per a la informació comarcal que ens portarà fins a Pals, en aquest cas, per explicar-vos que el grup parlamentari d'en Comú Podem, ha pactat amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana al govern de la Generalitat una esmena transaccional on s'insta a retirar com més aviat millor les edificacions que queden encara de l'antiga Radio Liberty a Pals i a treballar perquè sigui la Generalitat que lideri la recuperació definitiva d'aquest espai natural. Aquesta esmena, aprovada a la Comissió de Territori amb les abstencions del Partit Popular i Ciutadans, és a la pràctica un pas rellevant per avançar cap a la renaturalització d'aquest espai. L'esmena aprovada, que no és vinculant, també aposta per preservar les restes arqueològiques que hi puguin haver i per potenciar tots aquells projectes que siguin compatibles amb els valors mediambientals. Els terrenys de Ràdio Liberty havien estat proposats per la Fundació Mar, per construir-hi un complex que ocuparia més de 6.000 metres quadrats en dos grans aquaris. A més, quan l'Estat, propietari dels terrenys, els va cedir a la Generalitat, es va signar un conveni amb un pressupost per dur a terme precisament una operació de renaturalització o restauració dels terrenys. Sergi Nus, de Sos Costa Brava i Naturalistes de Girona, es va mostrar satisfet ahir en declaracions al Punt Avui, especialment perquè el govern es comença a fer seu el discurs que cal renaturalitzar aquest espai tal com ja es va fer amb el projecte de Live Platera a Torroella de Montgrí. I després d'aquesta informació de caràcter comarcal, tornem cap a Palafrugell, tot i que parlarem d'una iniciativa que és d'àmbit estatal, que en aquest cas ens porta a parlar de no turismos parasanitaris. En aquest sentit, us expliquem que el sector surer va presentar hi la seva col·laboració amb aquesta campanya, anunciant l'entrega de 2.500 clauers fets amb taps de suru que llueixen els hashtags EnoTurismo para Sanitarios i Elijo Corcho. Clauers els clauers s'entregaran als més de 250 cellers participants a la campanya amb l'objectiu que els regalin els col·lectius sanitaris com a record de l'experiència enoturística. L'acció es va presentar ahir al vespre a Casa de la Selva en el marc d'una demostració So, <laughs> de l'ofici de la pela del suro de la mà del palador professional Eloi Madrià, que es va poder seguir en directe des de l'Instagram de Carlos Aguila, fundador de Guardian of Wine i impulsor de la iniciativa solidària. L'empresària sorèria i representant d'Ecorg, Alicia De Maria, de De Maria Taps, va explicar en directe la col·laboració del sector en aquesta campanya, Eino Turismos Penalitarios, que és una iniciativa sense ànim de lucre, sorgida per homenatjar l'esforç del col·lectiu sanitari en la seva lluita contra per la COID19, l'acció que compta amb la col·laboració de més de 250 cinquanta cellers i consells reguladors d'arreu d'Espanya, els convida a gaudir d'experiències d'experiènciesturístiques un cop s'assolegi la normalitat per agrair-los la seva entrega actual. Ja hi ha inscrits 8.500 sanitaris més acompanyants i s'han programat més de 20.000 visites. El sector sorer ha estat històricament al costat, del, al costat del sector del vi i del cava i en aquests moments tan excepcionals no podia ser diferent i per aquest motiu s'han elaborat els 2.500 clauers commemoratius que volen ser un reconeixement a l'esforç desinteressat del sector vitivinícola que regala aquestes experiències de manera altruista. La participació del sector surer a la campanya ha estat impulsada per l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, a Secor, Clúster del Corxo i l'Ajuntament de Palafrugell i compta amb la col·laboració com a media partners de RETECORC, Xarxa Europea de Territoris Surers i la Fundació Institut Català del Suru. I tancarem aquest informatiu amb una notícia que ens portarà a parlar del Banc de Sangs i Teixits de Girona, que aquest cap de setmana ens tornaran a visitar en una jornada de donacions de sang que es farà novament al casal de Palafrugell. Ens porta aquesta informació amb una entrevista el nostre col·laborador Jordi Pàmies. Seguim en sintonia des de ràdio Palafrugell. Avui tenim amb nosaltres a la Cristina Valverde. Bon dia. Hola, bon dia.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 no diria tant, sí que hi ha medals de Covid que necessiten transfusions d'algun component sanguini, però no especialment per a aquesta malaltia és necessària la transfusió de sang. I, bueno, uh, heu hagut d'adoptar algunes mesures uh, per evitar la propagació abans de, de que els donants doncs, comencin a, a donar la sang?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 Gràcies Jordi, també gràcies a la Cristina Valverde que ens ha, ofert aquesta, ens ha ofert aquest recordatori sobre aquesta donació que a més a més també faran en diversos punts de la comarca com vénen fent eh, en els darrers dies i és que la setmana passada ens explicava la Cristina també que van estar a Palamós i que precisament en aquesta donació de de Palafrugell també coincidirà amb una altra donació, en aquest cas, que es farà a les comarques gironines a Cassat. Podeu trobar més informació al voltant de les donacions que es faran durant tot aquest estiu a la notícia que penjarem a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. I amb aquesta darrera informació que ens ha portat el nostre company Jordi Pàmiers, doncs arribem al final final. D'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, d'avui dimarts 14 de juliol, nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials, ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. I un dia més us agraïm que hàgiu triat Ràdio Palafrugell per informar-vos de tot el que passa al nostre municipi. Ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia.